Salmul 82 Către Maica Domnului pentru mântuire Maica Domnului, fă din rugăciunea noastră mâia și smirna ta, dăruiește-ne Domnului Isus Hristos. Maica Domnului, așa dăspână-noastră Sfântul Tău, Mofor. Maica Domnului, alungă de la noi demonii și dăne, să ne rugăm pentru cei ce ne urăsc. Mai ca Domnul vecheazul cu sfânzite îngeri, iată, și noastră. Mai ca Domnului îi roagă te ca ziua sfârșitului să nu fie iarnă și să îmbătacem zi a fiului tău. Mai ca Domnului roagă pe Domnul secerișului să trimită mod secerători. Mai ca Domnului, dăruiește-ne răspunsul cel bun când în fața Domnului vom sta. Maica Domnului dăruiește smerenia, curățenia, milosenia, cumpătarea și blândețea, îndelunga răbdare și hărnicia. Maica Domnului vinică de mânie, mândrie, zgârcenie, lăcomie de sunare, invidie și lene. Maica Domnului prea slăbește numele tău prin faptele, gândurile și cuvintele noastre.